פרשת האזינו, ספר דברים, פרק ל"ב. האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי. יערוף כמטר לקחי, כי זל קטל אמרתי. כי שעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב. כי אדוני אקרא, הבו גודל הצור תמים פועלו.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 על גוזליו ירחף, יפרוש כנפיו, יכחהו, יסעהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואנעמו אל נכר. ירכיבהו על בו מוטי ארץ, ויאכל תנובות שדי, וינקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. חמאת בקר וחלב צאן עם חלב קרים, ואלים בני בשן ועתודים, עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. וישמן ישורון ויבעט, שמנת עווית כסית, וייטוש אלוה עשהו, וינבל צור ישועתו. יקנאוהו בזרים, בתועבות יכעסוהו. יזבחו לשדים, לא אלוה. אלוהים לא ידעום. חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם. צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך, וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר, אסתיר עפני מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, הם כנעוני ולא אל. כי עשוני בהב להם, ואני אטניעם בלעם, בגוי נבל אכסם. כי אש קדחה ואפי, ותיכד עד שאול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים. אספה עליהם אורעות, חיצי אכלה בם. מזר ולחומי רשף, וכתב מרירי, ושם בהמות אשלח בם. עם חמת זוחלי עפר, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אמה, גם בחור גם בתולה, יונק עם איש שיבה. אמרתי, אף אהם אשביתה מאנוש זכרם, לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידנו רמה, ולא אדוני פעל כל זאת.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 ענבי מו ענבי ראש אשקלות מרורות לאמו, חמת תנינים ינם וראש פתנים אכזר, הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרותי, לי נקם ושילם לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם וחש עתידות לאמו, כי ידין אדוני עמו ועל עבודיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזול, ואמר, אה אלוהימו, צור חסא יבוא. אשר חלב זבחמו יאכלו, ישתו ים נסיכם, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. ראו עתה, כי אני אני הוא ואין אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה.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 מראש פרעות אויב. הר נין וגויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושיע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם